Ми з тобою стали свідками Самадхи. У нас у домі з'явилася просвітлена істота. Ти знаєш, що сім'я, в якій народився просвітлений, благословенна Богом, тому що він молитиметься не тільки за сім'ю, а й за все село. «Ай ем, ай повторював комп'ютер. «Я в це не вірю», – буркнув Іван. «Ти б ще спитав, що воно йому дає?» – розсміялася Майя. «У цьому домі стаються чудеса!» Іван піднявся і висмикнув з розетки трійник, до якого був під'єднаний комп'ютер. Монітор погас, комп замовк. «Ти що зробив?» – спитала Майя. «Він перезавантажиться і все буде нормально».